Какво трябва да знаят българските производители за влязлата в сила от 1 декември нова система на Европейския съюз за защита на географските указания, за и промишлени продукти? Това ще разберем сега. Добър ден, казвам на инженер Оля Димитрова. Добър ден. Тя е председател на патентното ведомство. Това е всъщност националният държавен орган за правна закрила на обектите на индустриална собственост, интелектуална собственост, торостепен разпоредител с бюджет към Министерството на економиката и индустрията. И на практика това е институцията, която работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост. Какво означава това, което всъщност влиза с онзи прочут регламент от 2023 година в сила, ето сега от 1 декември? Благодаря ви, госпожо Недева, за поревения интерес е, към тази важна тема за българските зеначи и промишлени производители. Конкретно на въпроса ви. Новият регламент на Европейския съюз премахва различията в законодателствата на държавите членки на Европейския съюз, като въвежда нова унифицирана система за закрила на географските означения за занайчийски и промишлени продукти. Тя цели да улесни заинтересованите производители, които могат да получат закрила на територията на целия съюз чрез подаването на една единствена заявка за регистрация. От 1 декември 2025 г. българските занайчи, и промишлени производители вече могат да подават заявки за регистрация на тези географски означения. Има ли вече такива подадени заявки? Знаят ли или наистина е важно сега да го чуят още веднъж и от ефира? Доколкото ни известно, подготвят, защото все пак има някои изисквания, които трябва да бъдат спазени и се надяваме скоро да получим по отношение на занедчийските, по отношение на промишлените, вече имаме такава заявка. Там са по-напред по, по в освояване, вероятно, и на някои, как да кажа, административно-бюрократични процедури, които трябва да бъдат изпълнени. Сложен ли е този формуляр? Формуляра като цяло не е сложен, но процедурата като цяло се промени и разбира се, че изисква време, за да бъдат така а, гарантирана една стабилна и устойчива защита в последствие. Но ключовата дума е единен единен за цялата територия на Европейския съюз, но всички тези географски, ние знаем откъде го знаем, всъщност знаем го основно от, дори без да сме си замислили, от качествените вина обикновено имат едно указание за географски. Произход. Точно така. Т.е. този модел в момента се, ще се прилага към всички занаячийски а, продукти. Абсолютно е така. Сега, географско указание. Право на интелектуална собственост, която свързва качествата, репутацията или характеристиките на даден продукт с неговия географски район. Кажете ни, кои производства и занаяти влизат в обхвата на тази нова общоевропейска защита? Така, в обхвата на този регламент попадат две категории продукти за и промишлени. За продукти са такива, при които ръчния процес е важен компонент за крайния продукт. В България се произвеждат изключително широк спектър за продукти, които потенциално могат да получат закрил. Може би тук е добре да кажа, че такива продукти са троянската керамика. Която се ползва с национална закрила и към този момент. Чипруския е килим. Както и продукти резултат от кюмджийство, гайтанджийство и мутавчийство. Промишлените продукти. От друга страна са такива, които са произведени по стандартни э, стандартизирани начини. Дори и чрез серийно производство и чрез използване на машини. Типичен пример. За такъв продукт е врачанския варовек, мрамор и линденци и различни видове тютюни, като например харманли. Всички те се ползват с национална закрила и към момента. А сега вече ще се ползват с европейска. Нали? Това е, това е разликата. Да, ако те предприемат действие а, в тази посока. Естествено, ако направят однази първа стъпчица, за която говорихме, подаване на съответния формуляр. Сега това, което а, се. Чудя, когато ви слушам, е а, като че ли а, ще има по-голямо внимание към географски райони и региони, а не толкова към националните а, обединения. Примерно, няма да е важно, че нещо е образно казано българско или френско, а по-скоро от кой регион на Франция или от кой регион на България. Така ли, излиза в един момент. Ако погледнем тази картина, тази карта, видяна през ведомства, не само на България, но и на другите страни, като че ли картата е много по-шарена, отколкото националните държави? Да, абсолютно следат така нещата, по проста причина, че ние много добре знаем, че нашите занаяти са регионално ориентирани, като Обратен пример бих казала българското кисело мляко, което знаеме, че е българско, но по отношение на занаятите всеки регион има специфика и тя трябва да бъде отразена и ще бъде отразена в географското. Сега, споменахте кои са занаячейските и промишлените продукти, които могат да бъдат защитени като географско указание след 1 декември. Споменахте и кои са българските типични продукти, но как на практика ще протича тази регистрация, кои са ключовите етапи, които заяви... заявителите трябва да преминат и колко бърз е този процес? Така, тази нова система, която се въвежда, процедура за защита, предвижда да се състои в две фази. Национална фаза и европейска фаза. Като общо правило, инициативата за подаване на заявката за регистрация е предоставена на група производители, а по изключение заявката може да бъде подадена само от един производител или от местен орган. Заявката се подава в патентното ведомство, като трябва да съдържа продуктова спецификация, единен документ и допълнителна документация. Продуктовата спецификация е документ от особена важност. Тя трябва да доказва, че са налице критерии за закрила на географско указание, които споменахме вече по-рано. Единият документ от друга страна се изготва по стандартен формуляр като представлява резюме на информацията, която се съдържа в спецификацията. Тоест, някой трябва все пак тези неща да ги напише, а не просто да каже, бе това е нашата прочута чубрица или това е нашия прочута. А, не да, знам, точно. трябва да бъдат подготвени. Трябва да тези е ясно документи. защо точно този а, продукт е свързан с точно този географски регион и, и да има да. усилия да се направи кои, описание. Кои качества, кои етапи от производството се дължат именно на спецификата на този регион, уменията, знанията в съответния регион. Всичко това трябва да бъде описано в тази спецификация какви, и резюмирано. С... А, какви срокове трябва да се имат предвид? Сега това, което е много важно. А, споменах вече географски, които Съдействащи му национален ред. За тези, които са действащи, има възможност до 1 декември 2026 година да бъде подадено искане за пререгистрация на вече съществуващото национално на европейски Тоест, без това искане няма да се скочи на това а, европейско ниво. Правилно ли ви разбирам? Тоест, Точно, трябва да има усилие от не производителите. Режима. Да, да, не, автоматичен. не автоматичен Добре, това е важно. И все пак има една година, а, без да. няколко дена, които, в които производителите трябва да направят това, за неячиите и производителите. А каква е ролята на патентното ведомство в целият този процес? Имате ли някакъв механизъм да подпомогнете българските производители в тази регистрация. Патентно ведомство е започнало така активна кампания по отношение на регламента още от миналата година. През тази година, юли месец, ние проведахме една голяма конференция, на която успяхме да събереме голям брой за най представители на различни национални а, институции, заинтересовани от този процес и направихме една широка дискусия и а, дадахме първи така указания какво следва. А, освен това, проведахме множество срещи с занаячи, които проявиха интерес а, да получат повече специфична за тях информация как да, а, а, как да върват в този процес напред. И разбира се, ще продължим освен с информационните кампании и напред. Във всеки един момент заинтересованите, за найечи и а, съответно техни съсловни организации могат да се обърнат към нас или по телефона, който е видим на нашата интернет страница, или да ни изпратат писмено записване по, на официалния имейл-адрес на ведомството и ние ще направим, ще положим всички усилия за да помогнем. Можем да окажем допълнителна помощ при съставането на това допълнително резюме на спецификацията за да ускориме процеса напред. Подкреп от наша страна във всеки един момент могат а, да получат в а, посока, а, посока това да в крайна сметка да защитиме нашата национална идентичност и занаятите, които са така наша сериозна история в България. Тези, които вече са национално защитени, казвате обаче трябва да направят пререгистрация, за да скочат на нивото на общо европейска закрила. Как ще, им, как ще ги мотивирате за това? Какви са ползите от това да получат европейска закрила? Ползите да получат европейска закрила, разбира се, че са изключително така широк спектър ползи се получават. Първо, че имаме тази един закрила за цели Европейски съюз, с което тези продукти ще имат закрила на а, територията на всички държави, членки в Европейския съюз. Другото, което е важно да се отбележи, че тези, които са вече по национален ред регистрирани и подадат такава, такова искане за пререгистрация, върват по една доста по-простена процедура. По стандартната процедура изисква публикация на национално ниво и после на европейско ниво и даване на възможност за откриване на опозиционно производство срещу регистрацията. За тези това няма да е приложимо и се очаква една доста по-бърза регистрация, регистрационен процес. Така че призовавам и апелирам всички ZNH, да и промишлени производители, разбира се, попадащи с продукти. Попадащи в обхвата на регламента, просто да положат усилия. Ние сме зад тях и да го направят. А в крайна сметка една от големите ползи е европейска видимост за занаячийско производство, малко производство, което обаче може да има а, и много по-големи пазари. Образно Разбира казано, се, извън това ще доведе граници. до инвестиции, това ще доведе до разпознаваемост, това ще доведе до развитие на туризъм. Туризма в този регион много още. Да, бъдат, да, много могат да бъдат изредени като допълнителните, освен това, което в момента а, те. Носят със себе си. Благодаря ви, инженер Оля Димитрова, председател на патентното ведомство, вече е в сила нова система за защита на географските указания за нечисти и промишлени продукти на сайта на патентното ведомство. Може да се информирате за всички новости в това отношение и за възможностите, които дава общата европейска закрила на интелектуалната собственост. А след новините в 11 ще говорим за един позабравен а, занаят, конкретно свързан с една специфична ромска общност, тази на ковачите или железарите, по някакъв начин кореспондира и с темата за, за наятите, защитени през географски наименувания на общо европейско ниво. Още веднъж благодаря ви. Благодаря и аз.